Вечори стали темніші. Бабуся і дівчинка не стільки перемовлялися словами, як блумливими поглядами. «Що ж робити?» Розуміючи одна одну в цій мовчанці. «Що ж робити?» висіло перед ними сутінками. Вони наче б у темрі нитку в голку і не могли заселити її в невидиме вушко. Діана не ворушилася, сиділа, дивилася на них відверто і просто. Її чисті очі ніби казали «Я сиджу». Я вірна вам, заспокоювала їх обох. Марта у всьому погоджувалася з бабусею. Діаніново новобуду? але що буде така собачка, що їй варити треба. Дівчинка важко зворушувалася на порозі. Вівчарка на ногах, ще хоч мить побуде з дівчинкою, проведе в темряві по молоко, а вже потім усядеться під вікном, яке засаніє від екрана телевізора, і стане на чатах. Вікно погасне. Вона чатуватиме Мартинсон сон. Довгий. На всю ніч А зранку сумний вечір забувався День починався і минав, як і раніше Коли Діана була цуценям, собачкою У день вони знову були нерозлучні А ввечері поріг Знову та ж мова Важка, як доля, яку не об'їдеш конем Неминуча, як темрява вечора Діану треба комусь віддати Кому? Не вона, сіре звірятко А вони, люди, мусять з нею розлучитися. Бабусі не хочеться розлучатися, дівчинці ще дуже не хочеться. Важко, але що вдієш, інакше не можна. Так воно показує, хто ж її візьме. Онука і бабуся цим переймалися. Певно, що шкода собачки, веселого, розумного створіння. Щойно дніло, молода вівчарка отиралася на порозі веранди, силкуючись відчинити двері лапами, мордою. Дівчинка, доніжуючись у ліжку, чула шарудіння і шерихи, але вдягатися варилася, Прислухалася, завмерши Затамувавши подих Сповнена очікування ще більшої радості Скрипнувши, двері роз'їжджалися Діана відчиняла їх і гавкала на веранду На цинковому, наче спотілому З роси дашку буде вулика Сиділи понадувавшись На стовбурчані горобці Не хотіли ні літати, ні цвірінкати Ситі, повні Подвір'я починало дудніти Від тупоту ніг у повітрі зависав крик гавкіт, але горобці спокійно сиділи, як і раніше. Ще стояли сонячні дні, але роси довго не висихали – густі, сиві й холодні. Ну, тупотівшись на подвір'ї, дівчинка-вівчарка бігли, куди їм заманеться – у потайні кутки садка, у хащого роду. Зарошувалися, що з них аж стікало. Раптом примовкали, сховавшись у бур'яні. Марта ні з цього, ні мов би, якось колисково заводила – Луче було, луче було, не ходити. Пісню. Носик опускався, підборіддя тремтіло. Діана клала їй на коліна свою голову. Обоє були смішні, особливо дівчинка, яка буває смішною дитиною, що наспівує зовсім не дитяче. Дівчарка в реп'яхах. Марта вибирала чіпкі реп'яхи з жакуватої шерсті. Їй не до сміху. Луче було, луче було, та й не знати. Співала, проказувала журно, гірко, невтішно. На траві, на деревах довго не висихала роса, а над ставком у яскравому сонці не танув низький синю зрожевілий туманець. Чи його павутинням не розпрозорювалося марево, а вони пускалися купатися. Вода тепла, не охолонула за ніч. Роздивившись на всі боки, вичекавши, поки промчать автомашини, плигом перетинали шалену вулицю трасу, на ній страх небезпечно, так і пильнуй, щоб не втрапити під колеса. Кішки і дворняги через свою вайлувату безпечність нерідко тут гинуть, або стають каліками. Марта і Діана перебігали через асфальт одночасно, далі глиняним узвозом і на греблю. Зупинялися на мості над шлюзом і слухали безуганне кипіння, шум води. Купалися коло мосту або забиралися на інший берег, під Ясенець, де за дротяною сіткою було джерело і праворуч від нього, під горою посадкою, бо ваніли кущі терну. Туди тягнулися бакаюватою греблею. А так брав нетерпець війти у воду. На ставку скидалася риба. Її ще не годували, і вона вигулювала. Ладеньке плесе здіймалося фонтанчиками, розходилися великі кола. Риба не голодна і не боязка, скидається, жирує. Дівчинка розкинула надувний матрас на морішку. Наповнює його жабкою. Матрас роздувається. Один бік синій, другий червоний. Вона не встигає скинути в горошину халатика. Натягти на голову гумову шапочку, а з матраса з висвистом вилітає повітря.